Здравейте, здравейте, здравейте, вие сте с първият бирекаст в историята, дами и господа, момченца и момиченца, баби и дядовци. Не вярвах, че това ще се случи, планирам го от, не знам, една година. Постоянно нещо го отлагаше, знаете, работа, университет, задължения, но ето, че първият ми подкаст е на път да стане реалност. Ако не знаете какво е подкаст, това е един аудио формат под формата на нещо като радиопредаване, който ви имате възможност да слушате както на компютъра си, така и на всички ваши устройства, изтегляйки го в mp3 формат, ще направя теглянето му възможно най-удобно за всички от вас. Каква е идеята на BeRacast обаче? Идеята е това да е нещо, което да е създадено от фенове и да е за фенове. Знам че е клише, знам че звучи малко нелепо и ужасно, но това е. Съдържанието ще е такова. Съдържанието ще е за мърдове. Съдържанието ще е на развлекателна тематика. Ще си говорим за всички неща, които тези от вас, които са посещавали блогът на Бирето, вече се срещали. Ще си говорим за филми, ще си говорим за книги, ще си говорим за музика, ще си говорим за комикси и също така и разбира се, ще си говорим от време на време и за кетче, тъй като години наред това мое хоби, тази моя страст не ме оставя на мира, но съм предвидил малко по-специално място на кетча в подкаста, така че да не пречи на слушателите, които не се интересуват от него. Какво ви чака в първия брой? Ще направя един кратък преглед на неща, които са ми направили впечатление в последните дни в кино аспект, в телевизионен аспект и в музикален аспект. След това. Първият ни гост е Георги Кънев. Мой много добър приятел, с когото ще си говорим за странната комбинация да си фен както на Star Wars, така и на Star Trek и двете ти половинки да не се опитват да се убият uh, взаимно. Какви са впечатленията ни от последния Star Wars филм Rogue One? Защо феновете на Star Wars и Star Trek се мразят? Къде е повечето наука и къде е повечето митология? Макар че отговор на този въпрос ви вече го знаете. Ще си говорим за тези още неща с него. Той ще ни разкаже как за първ път се е сблъскал с Star Wars. Това е нещо много интересно. Бих желал да чуя историите на всички вие, които имате желание да ги споделите по някакъв начин, чрез коментари във фейсбук, чрез коментари във блога, ако най-накрая сетя да ги пусна. Разкажете ни как станахте, вие фенове на Star Wars, ако сте такива, защото неговата история е наистина доста любопитна и е свързана с това колко много е бил впечатлен малкия Георги от Джаба Дъхът. Всичко това след малко в най-накрая, най-накрая, най-накрая първият епизод на Бире Каст. Филмовата новина, която привлече вниманието ми през миналата седмица, идва от Дисни и Лукасфилм. Защото, както си спомняте всички, Дисни купиха Лукасфилм преди няколко години и всички видяхме какво последва от това. Последният пример Роглан, за който ще си говорим и днес. Новината, която идва от Lucasfilm и Disney е едно официално съобщение от двете компании, в което те заявяват, че актрисата Кери Фишер изиграла ролята на принцеса Лея, след това и на генерал Лея, няма да бъде дигитално пресъздавана в предстоящия Star Wars епизод 9, който би трябвало да се появи през 2019 година. Причината за това официално съобщение най-вероятно са реакциите на някои хора, които не са доволни от това, че са видяли и вече мъртъв актьор отново на екран, дигитално пресъздаден чрез CGI ефекти в Rogue One. Няма да ви казвам кой, макар че, ако вече не сте гледали филма, не знам защо изобщо слушате подкаста, ще има спойлери! Предупреждавам ви, ще има много спойлери! Примерно. Да, идеята Лукас филм, да се оправдават и да говорят такива неща, да излизат такива официални съобщения, ми струва малко странна, малко излишна не мога да разбера какъв е проблемът на хората с това важни за историята. Герои да бъдат пресъздавани чрез CGI, чрез актьори добри, когато ролята им не е чак толкова значима, но все пак е необходима по някакъв начин обогатява историята. В случая Кери Фишер и нейната генерал Leia, знаете колко важна роля има в Star Wars вселената. Видяхме нейната по-малка роля в The Force Awakens, очаква се да има по-голяма роля в епизод 8. И силно ме съмнява Лукас Филм и Дисни да са имали някакъв резервен вариант за да я махнат от историята. Сега те ще трябва да я махнат от историята към епизод 9. И се опасявам, че след като твърдо заявя, че няма да я пресъздадат дигитално, най-вероятно в надписите на епизод 9 ще видим, че по някакъв начин между предстоящия епизод 8 и следващия го епизод 9, нещо е случило с Генерал Лея и тя вече не е сред нас, не е сред героите в галактиката. Живите герои в галактиката Това ще е голяма грешка, защото а, съм сигурен, че най-вероятно е бил замислен някакъв важен, емоционален момент Срещата на Генерал Лея с Иной Кайло Рен Бен а, Срещата и с брат Илюк, която най-вероятно ще стане още в епизод 8, предполагам Бъдещето на Лея, събата на Лея, това какво ще се случи с нея? е важно за историята по някакъв свой си начин Както беше важно да видим какво се случва с Хан Сол и не мисля, че беше необходимо Дисни и Лукас филм така лесно да а, скачат в защита и да, предприемат такова, да вземат такова крайно решение с, на базата на мрънкането на някаква част от феновете, която най-вероятно е малобройна, но както знаем малобройните групи най-често са и най-грамогласти. Бирекаст от Нърд за нардове. Преминаваме към сериалите и новото заглавие на HBO наречено Табу в главната роля, в което е Том Харди. Малко странно е в HBO, точно в HBO, да има сериал с името Табу, при условие, че това е телевизията, която всеячески разбива табута във всеки един свой сериал. Изглежда, тук си поставили още по-големи сцени. Най-гротесното нещо, което видяхме в първи епизод, лек спойлер, е една аутопсия, така малко по-детайлна, но се очертава да видим доста крайни неща, Предполага от заглавието, все пак сериал се казва табу. Има лек кинсест-намек. Това е най-интересното в момента. Действието се развива през 1819-18, някъде в този период. Главният герой на Харди се завръща в родния си град, след като дълго време е бил считан за мъртъв. Е! В известна степен може би това е правилно, защото отново има мистерията, той идва, нещо от него е умряло някъде си, той се превърнал в друг човек, всички го гледат сякаш, ще скочи, ще спие кръстта им. Няма да се очува, ако стане в един момент, но едва ли точно това е идеята на заглавието. Сериалът е мрачен, сериалът е мръсен, като епохата, в която се развива действието. Не започва, кой знае колко грабващо лично за мен, а, нито кастът прави някакво сериозно впечатление, нито историята те хваща гушата и така, да очакваш нетърпение следващия епизод. Но, може би съм повлиян от факта, че с приятелката ми в последно време започнахме да гледаме Peaky Blinders на BBC, който се развива век по-късно, 1919 година в Бирмингъм, и когато до... В даден момент си гледал един сериал, който ти е допаднал наистина много, който те е ангажирал емоционално, който ти е допаднал и като история, и като каст, и като игра, и като напрежение, и натрупващо се в епизодите, и изведнъж минеш на нещо ново, в случая табу, и то не е нещо граундбрейкинг, нещо разтърсващо, нормално е да си леко разочарован. Не казвам, че съм супер-вчарован Табу, ще му дам шанс Може би ще изчакам да се натрупят епизоди, макар че с сериалите не е бил, това е голям риск, тъй като хората имат огромния гаден навик да ги спойлват Но, със сигурност ще дам още един шанс на Табу През това време вие можете да изгледате целият The Young Pope Младият папът Джуд е жесток Пробвайте и Табу, да видите дали ще допадне повече на вашия вкус Лично аз му дадох шанс само единствено заради бруталния Том Харди но за момента нещата са малко мех. Бирегаст. От мерд за нърдове. В музикално отношение, това, което сериозно е привляко вниманието ми през последния месец е най-новият албум на бандата AFI, uh, AFIR Insight, или както аз обичам да ги наричам да AFI, техният нов албум, The Blood Album, вече се появи на пазара официално. Не, че някой от вас ще си го купи, просто да кажем, че е официално на пазара. и много всички други места, които ние интернет поколението използваме за да слушане музика. музика да, AFI са малко особена банда не се харесват на всички, тъй като те се в себе си доста разнообразни стилове, особено през вече 20 или 30 годишната си кариера съществуване и така нататък. Започни са като а, пост хардкор банда, хардкор банда, не съм много сигурен след това са хорор след това стават не знам си какво в един момента стават по-мейнстрим, комерциализират се, ако мога така да си изразя Стават по-продаваеми и по-леки за слушане. И а, е много възможност да слушате техни песни. Проверете ги в YouTube. Със сигурност нещо, може би, ще ви допадне, ако слушате поне малко лекичка жичка. А новият им албум обаче е доста интересен. Това е 10-ти юбилеен албум. Интересното в него е, че не е особено добър. Причината за това се крие във факта, че EFA е като всяка друга съвременна банда поне помните от тях, се опитват да експериментират с стила си, допитват нови неща. В случая обаче, а, новите им неща са някак твърде, твърде леки, твърде по-твърде живи, имат някаква енергия в тях, но не могат да те трогнат на емоционално ниво, не могат да заровят пръсти в, с ноти в сърцето ти и да ровят и да кървиш от емоциите, които те вземат. Просто това го няма. До момента съм харесвал единствено първите два сингъла, Light Offerings и Snowcats, а също и една от а, другите песни, които ми допадат е Still Stranger, което е интересно съвпадение, защото имам чувството, че в последните няколко години, последните два албума всъщност на Афи, предхождащи този, а аз винаги си харесвам по три песни от тях, ито там. Сложил съм ви линкове в блога, които от които можете да чуете Snowcats и White Offerings. Също така прослушайте другите неща на бандата и дано нещо от тях ви допадне. Бирекаст от Нард за Нардове. Дойде време да преминем и към разговора с първия гост в първия, първия, първия брой на Бирекаст. Малка му много съм развълнуван. Преди това обаче искам да вметна, че парчето, което чухте в началото се казва Lift -off на Мичет и може да откриете линк към Free Music Archive. За това парче е в блога. Също така, едно кратко бъдещо съобщение за кетчвеновете, които са така близки на сърцето ми. Скъпи приятели, като нашият интерес е малко по-специфичен, не засяга голям броя хора, краткият ми коментар за Royal Rumble 2017, който предстои, ще бъде в края на пилотният епизод на Бирекаст. Така че не се тревожете, кетчът също ще бъде отметнат. Бирекаст. Отмерт за нардове. Добре, скъпи слушатели. Вече сме с а, нашия първи гост. Моят първи гост е, като този подкаст се води, че е мой, не е наш. Не знам защо се опитвам да говоря себе си в новостно число. Може би съм притеснен. Нашият първи гост Георги Кънев. Един млад човек, а, фен на научната фантастика в голяма степен. Не си мислете, че е смотан. Не всеки, който харесва фантастиката е смотан. Аз съм живото доказателство за това. Георги... Супер гостен съм. Имам и брада. А... Факт, мога да потвърдя това. Имаш брада, готин си. Аз също съм готин. Всички фенове на фантастиката всъщност са готини хора. А, просто имат индивиди отделни, които създават много лошо впечатление за нас. Остави ги тя Има разлика между фантастика и научна фантастика. Научната фантастика е много по-готина. Защото трябва а, фантастичното да е преплетено с науката, както Кристофър Нолан прави в филмите си. И абсолютно всичко трябва да е малко или много обосновано до а, един аспект, според мен. Роугуан, 900 милиона световен мащаб, гони вече милиард. Филма е финансов успех за Дисни. Ясно че сега в момента ще се къпят с пари, че се бърснат с пари, бършат различни части от телата си с пари. Филма е финансов успех, това е ясно. За те, обаче, като фен, като зрител, филма успешен ли беше? За мен филма беше много успешен. Филма имаше а, начало. И краи, които бяха ясни. Но, въпреки това, вътре във филма имаше спин-чета на спин които бяха много интересни, които нямах представа, че ще се случат и ме държаха на трени през цялото време. Има сцени с спойлери или без спойлери, говорим? Говорим изцяло с спойлери, който не е гледал Рогуан до <laughs> този момент да се засрами, да се посипе с пепел, <laughs> да отиде да го гледа. Разбирам защо слушате подкаст за Рогуна, ако всъщност не сте гледали този страхотен филм. Защото са готини хора, за това слушат. А, има се накрая с Дарт Вейдер, разбира се, която е голямата връзка между абсолютно всички филми в Стар Wars която разбива. В смисъл, а, на нормалния а, човек, който гледа филма, само защото го дават, не защото е Star Wars фен и е отишъл, и му било скучно, тази сцена ще го разцепи, ще има много яко и ще се върне следващата година да гледа Следващата година, 8-ми, след това е, какво беше се... за Хансол. А, за хансоло, да, който също ще е гениален. Но да, като цяло, 9 от 10 оценка поне, според мен. Много добър. Много добра актерска игра. Джин е много гъде на мацка. Мац е много велика актьор и не е изхъбен, както в Доктор uh, Стренче. На това мнение ли си? Аз лично съм на мнение, че Мац Микълсън можеше да е... Много по-добър в ролята, примерно на някакъв а, имперски служител, някакъв имперски офицер. Примерно виж Креник, а, според мен, Микълсън, може би не е точно ролята на Креник, тъй като той е твърде артистичен за някаква по-суха, студена роля. Той е по-артистичен, той може да изрази повече неща, но все пак като имперски офицер не мислиш, че Микълсън щеше, като злодей по-скоро, ще да е по-полезен на цялата, целият франчайз. Не, не смятам така, защото няма да има дълбочината на, на на характера, който играе сега. Той е добър, но работи за лошите, принуден да го прави до някаква степен и, и това създава дълбочина. Той е гений, това също създава дълбочина. Така че не е изхабен и за мен това му е най-доброто място във филма. Ако все пак беше имперски офицер, истински имперски офицер, който преследваше дъщеря си обаче, Имаш контразащителя си. Тогава, може би, ще се случи малко по-добре. Макар, че е малко клиширано това. Съзнава друг друг. Спект, но... Да, е вече много гледани на други места. А, каза сцената с Вейдър. Наистина, това е най-впечатляваща сцена от целия филм за мен. А, за теб, за други хора също. А, ти каза, че хората, които видят тази сцена, ще си тръгнат доволни. Не е ли това проблема? Няма ли го това нещо, че а, тази сцена сякаш засенчва всичко останало във филма? Може би го има, може би го не има, но Дисни са длъжни да създадат филм за широката публика, защото искат пари, и са длъжни да не бягат много от а, истинската история, защото има много Star Wars фенове, които ще глинчуват после. Аз се вглеждах в неща като древните неща, които ще ми направят впечатление, защото са били и в, в третия епизод, да, в четвъртия епизод, по-скоро в стария. Са били в четвъртия епизод, като бекграунд, някакви сцени, примерно столове или такива неща, които са горе долу да същите Хората си бяха направили домашното, бяха написали домашното много добре. И го бяха направили много готино. Но трябва да има съдържание, което задоволява Стар Wars фена и трябва да има съдържание, което задоволява по-широко гледащия фен. И смятам, че са го направили много добре като цяло. Това е така. А, определено имаше доста закачки, както с епизод 3, така и с епизод 4. Бел Органа, оставяме Лея Таркин и Ведер на страна. А, имаше някакви дребни неща у тези двамата от бара в Мос Айсли, които -да. рано се появяват за една сцена. Това е ясно, че е направено, за да събуди някаква носталгия в феновете. Мембър Нюхоп! Мембър Мос Айсли! Uh, но все пак, на мен също филм ми харесва, няма да, да крия. Няма да крива. това. Гледах го два пъти, на втория път дори ми допадна малко повече. Uh, може би продължавам аз лично да държа все още на позицията, че точно тази история беше излишна. Защото все пак това е история, която ние знаем какъв е крайният изход, uh, което малко, малко бива от uh, целият суспенс. Да, наистина, голямата изненада тук е, че никой не оцелява. Нещо много рядко срещано в Богбъстър. Всички главни герои умират по един или друг начин. Но все пак не мислеше, че можеха да подберат някоя по-отдалечена от основната сюжет на линия история, която все пак да привлече хора към киносалоните. Мисля, че е нормално, че всички умряха първо, защото това дава естествен край на, на филма, естествен завършек и хората няма да останат с очакване след крайните надписи като Марвел да се случват неща. А, второ, погледни го от друга гледна точка. А, имаше а, учени, хора, критици, които а, си бяха направили а, дипломната работа в университета на това как да се направи звезда на смъртта. И бяха изкочили с един милион страници а, физика, химия и някакви други неща. И в крайна сметка се зададе въпроса, защо Аджеба има а, екзост а, а, порт, от който Мо се унищожи нещо толкова трудно за да се направи. И хората го обясниха много добре. Което според мен обосновава горе долу нещата. Закърпиха дубка. Закърпиха дубките, точно. Закърпиха доста дубки всъщност. Опитаха се да понагласят малко нещата. Макар че честно казано, аз виждам малко разминаване в финалната сцена там с а... корабът на лея, който избяга. И след това как Вейдър пристига на същия този кораб. Някак атмосферата в епизод 4 е малко по-различна. Виждаме го как избива бунтовници в края на един филм, в началото на другия просто иска да разпитва. Просто иска да разпитва, но ам, първата сцена има същия аспект, доколкото си спомням в New Hope. Той влиза на, на Ръж, Ръшва Би в кораба с, а, с трупари и там ам, ам, Ситрипю и Арто обикалят наляво надясно Uh, Имаше доста стреляне така или иначе. Доволен си от филма като цяло. Като цяло съм много доволен от филма. Според теб добра идея ли беше действительно да се опитат да направят самостоятелни на филми в Star Wars? Да. Uh, добра идея от гледна точка на това, че ще се захрани глада за uh, Star Wars Sci-Fi в феновете, защото беше малко умрял. Uh, това, от което се плаша е, че uh, не искам да го опоручават в крайна сметка да го комерциализират и след uh, 5 филма на никой да не му се гледа Стар Ворс. Това нима, е важно за мен. Има ли такава опасност, според теб? Сигурно няма, защото всичко се скъбя. Нищо не е вечно, така е Идеята за Стар um, Варс. Ако го съпоставим с Стар Трек, там uh, формата е малко по-различен, но успяват. Стар Трек има над 700 епизода в. Uh, епизоди, TV и uh, uh, 11 или 12 филма. Не смятам, че е изхъбен. Смятам, че има много още какво да се прави там, така или иначе. Така, че има опции, има опции за Диснин. Има и друго според мен обаче. Стартрек феновете са малко по-различни от това какво съдържание иска, в сравнение с а, по Star Wars фен. Но ще стигнаме до там, да приключим поне темата, да си затворим Рогланд ти Хареса харесал, на мен също ми хареса, добър филм, щастливи сме, че се получи, имаме надежда вече и за Хан Солу филма и така нататък. Обаче все пак това, което предстои в края на тази година е епизод 9. Uh, епизод 9. Пълен го пак съм, епизод 8. Не знам защо бърнам за девятката. Засилива съм се към тази девятка винаги си мисля, че първи ми епизод 9. Може би защото осмицата ще е пълнош. Скрусан надявам да не е Какво очакваш? ти? очакваш ли да е пълнеш Не, не очаквам да е пълнеш никак случай. Ще, ще случат много неща, ще случат много готини. Те вече са снимани най-вероятно, защото нямаше проблеми. Като кари Фишер умря за осмицата но мислите, ти съдиха насъдиха за застрахователната компания за. 50 милиона клеймбаха за, заради дебатката, заради проблема с а, CGI образите тогава, дето трябва да... да, да. А, но в крайна сметка не е. Това е Star Wars. Star Wars и, и Точно там е разликата а, между спин-офф Rogue One и осмицата. Не, не можеха да си позволят да направят спин-офф Rogue по-добър от, от частите от първа до девета. Затова смятам, че осмицата след Rogue One ще е много по-добра и ще се възприеме много по-добра от mm, това. Въпросът е обаче, че много хора харесаха много повече Рол Голан, защото разчита на старата, носталгична атмосфера на старите епизоди, на оригиналната трилогия. Има такива, които твърдят епизод 7 не ме хареса, епизод 7 е пълен рихаеш на A New Hope, т.е. на епизод 4. Да, но с Кайл Орен има много нови аспекти. Има, има нов злодей, който е емоционален, който е велик за мен. За мен. За е... Може би топ 3 в, в най-добрите персонажи в Старварската цяло. Кайл Рен много ми харесва. Не знам дали бих могъл аз лично да сложа Кайл Рен толкова. високо, обаче е факт, че а, Кайло Рен наистина добре е злодей. Хората може би не съзнават колко добре е злодей. Те го мразят. И точно това, че го мразят, че не го харесват, показват колко добре е написан Кайл Рен. Злодеят все пак. А, в днешно време хората са забравили, че злодеите все пак трябва да бъдат мразени. Те са... На лошите. Ти трябва да симпатизираш на героя, трябва да виждаш в, в злодея качества, които да те отблъскват, които да те карат да не го харесваш. Кайурен има точно това, край горен е а, емоционален лигав. А... Гери Никол, не, Никол, е... към, Никол е... злодея. Това е много въпрос, Гери Никол да е злодея? Честно казано, признавам си, чух метал версията на нещо, една на песен. Не знам кой го е създал това, но този човек не съзнава какво е направил. Този човек е направил така, че хората да харесват нещо, в което Гери Никола е замесена. Тада, епизод 8, питам те за него, защото а, съвсем скоро разбрах една информация, не знам дали си е челти. Райан Джонсън, режиссора, казва, че епизод 8 ще започне от момента, в който свършва епизод 7. Uh, свикнали сме до момента между отделните епизоди на Star Wars да има поне няколко години или няколко месеца, няколко години по принцип винаги, uh, разстояние между събитията. В което се предполага, че имат са развили отношенията, си, че нещо се е променило в тях. Последната информация от него е, че епизод 8 ще започне там, където свърши The Force Awakens, т.е. Рей подаваща меча на Люк. Това добре ли е зле според теб? Как се отрази на целият филм? Можем ли да очакваме развитие в героите или няма да стигне, да стигнат два часа за да видим такова? Два часа стигнаха на, на епизод 7 за да а, предоставят много добро развитие на повече от трима а, герои. Кай Урен, Дейзи Ридли и, и Фин. Два часа бяха повече от достатъчни. Но не смятам, че, че това е проблем. Че ще има по-добра последователност, а, хората ще му се радват повече. А Но смятам, че на тях може би им е било малко по-трудно, защото а, когато има 20 години разлика между един и другия епизод в хронология, те могат да си измислят някакви неща, да, да вкарат някакви неща, а сега ще трябва да компенсират за това. Сега нещата ще трябва да се случват директно, което за нас е добре, за тях е да било по-трудно, но за нас ще е по-добре. Дали ще е по-добре? Аз се притеснявам. Смятам, аз е... че продукта ще е по-завършена. Да, ще има една цялостна визия, ако не си правиш някой ден маратон, гледаш 7, след това продължаваш с 8 и така нататък, ако не оставят място и между 8 и 9, което според мен вече може би ще е малка грешка, защото все пак представят ни развитието на Рей, представят ни развитието на Кайво Не можеш да очакваш, че такива герои, които единият е първо осъзнава силите си, другият се разкъсва между тъмната и светлата страна, бори се с наследството си, от страна майка си, баща си, Вучиоси, от другата страна дядо му. А някак, като няма време, между, време за въздух, между делайте епизоди, нещо което да не ни е показано, някак на екран не мисля, че ще може да се покаже цялото това развитие, което се очаква да има тези герои. И в Рей, как реще уваде силата, как Рей ще уваде на е способна, как ще се научи да се дуалира адекватно. Как е още превъзмогна тази загуба, която претърпява в края на епизод 7 която пото и говорят хората до някъде е логична, малко пресилена, но до някъде е логична. Все пак той е ранен, той е емоционално изтощен, това но хора го пропускат, че той тук ще е убил баща си. Да, това е важно. Но, как в старите епизоди люк стана джедай и едва ли не победи императора и баща си за Старите епизоди има разстояние. И между епизод 4 и 5 пак, мисля, че са две години. Между епизодите, между империята и завършването, виждайте, пак има някаква първа, около година, мисля, се води в. Говорим в самата история на филма, как има някакво правно пространство, което филмите не засягат, което се разказва реално чрез а... скрова в началото. Но го има от това. Мен точно тази част ме притеснява. Как а, дали това постоянно, това приливане от един филм в другия няма по някакъв начин да отнеме от а, този заден план, който го имаше преди? Нещо е станало между двата филма, ние не знаем какво е сега, могат да ни изненадат с а, последствието от тези събития, които станали. Това ме притеснява, не е друго. Не съм сигурен, че е повод за притеснение. А, публиката 77-ма година и публиката сега е различна. Има 40 години разлика. 40, да, 40 години, да. 40 години, толкова. А, хората сега очакват може би други неща. Хората очакват а, нещо по-лесно за смилане да се случва пред тях и просто да се наслаждат на, на special ефект, Да няма психология, човешка, да няма наука в нещата. Да, да не се обяснява как а, се взимат 12, като персика за 12 не, какво беше? The Run е Run, 12 да, кесъл е 12 персика. Бих бил много благодарен, ако някой ми обясни как се случва това, като на някои други места обясняват с Warp Drive, антиматерия и разни такива. Гадни трекита, спрете, <laughs> да пробутвате вахте. Ваши... Научни щитни, никой няма нужда от вас, това е развлекателна индустрия, не е нужно, не е документален филм, не е документаристика изобщо, не е нужно абсолютно всяко едно нещо да е обяснено. Може и да има някаква мистерия, може да има някаква загадка, не е нужно да се напрягаш и да мислиш, ама как е възможно, то самото пътуване не би трябвало да е възможно, сцената се разширява, няма как маршрутите им да постоянно едни и същи, те ще обикалят цялата галактика без никакъв проблем. Както и да е, но. Виж пре. Антона, добра ли се, облчвате, облъчвате хората, Обочвате, на здраве, чакай да се чува прекрасният значимо, ние пием дами и господа, все пак трябва да се надъхваме по някакъв начин. Ще минем и на частта за на, тези sci fi продукти на съвременната телевизионна индустрия, които са научно обосновани идеите в тях. Но преди това кажи ми, все пак всеки фен си има своята история лична, каква е твоята лична история с Star Wars? Как за първ път се сблъска с филмата? Мисля, че бях на 11-12 години. А... Всъщност, тя е много нормална история. Баща ми донесе от някъде някакви касетки. А... Каза, че това е много велик филм. Аз не осъзнавах, може би, какво се случва. Не осъзнавах, сблъска между а... добрата и лошата страна на силата. Не осъзнавах дълбочината на нещата. Но бях много впечатлен от джаба и от. Сарлак? Да. Ямата на Сарлак. Да, И хвърлиха там. Бях много впечатлен от тях. Отвръщането. Да, 11 годишният мен се е радвал повече на, на тия неща, отколкото на, на науката в филма и на, на психологическата част. Чаба, между другото, наистина е нещо, което става травмиращ спомен в главата на едно дете. Особено докато се облизва и течет разни лиги от него. Друг въпрос е как голям червей без ръце става а, огромен бос на цяла планета, но това пак е в рамките на фантастиката, да речем. Да, Няма проблем. Да не задълбаваме. Случват се такива неща. Насок. Интересното при твоя случай, малко такива хора познавам, надявам се да не познавам още много, е, че ти също си, освен Старвод, стани Стар Трек в един момент. Как стана това? А, реших да се обърна срещу а, пропа пропагандата от Star Wars феновете, да не се гледа Star Trek. Дадох му, дадох му възможност, гледах няколко епизода, започнах от The Next Generation с Жан Люк Пикар, който е много готин, авторитетен персонаж. И yeah, отглубавам. Yeah. И ми хареса. Не виждам причина а, хората, които харесват Star Wars, да не харесват Star Trek и обратно. А, за мен... Всички са нърдове, така ли? Това е факт. Обаче, казваш пропагандата от Star Wars феновете. А според теб от Star Wars феновете ридва ли от Стар Трек феновете? Не, Стар Трек феновете са малко по-меки. Ако отидеш с по-меки. В какъв смисъл Стар Трек феновете? По-либерални. По не са Бистоф Лайт Трашредник консерватив. Ако отидеш с Star Trek униформа на Star Wars филм, може да те набият. Но ако отидеш с а, а, джедайска униформа на Star Trek филм, хората ще се радват. Тава разликата между двата. Въпросът имат ли възможност физическа Star Trek филмите да набият, когато и да е? Имат огромна, огромна възможност. Има, има силни персонажи, клингони. Не говорим си... за персонажи, говорим за феновете. Ако идеш ти с а, джедайска примерно роба, на примерата на Star Trek Beyond, дали ще се намери някой, който да е физически способен, дори в група, 10 души, да ти нанесат някакви физически щити? Може <рисъд> <рис> да да бие на шах, смисъл. Да, е Не, питам те, защото а, а, аз го виждам от тази гледна точка. Ето вече няколко пъти в самия разговор ти спомена за това как много неща в Star Wars не се обясняват научно в самия филм. Те остават загадка. И а, имам чувството, че за много Стар Трек фенове това е някакъв основен довод, защо те не харесват Стар Wars и защо ние Стар Wars феновете, само Стар Уорс феновете, грешим. Тъй като ти харесваш и двата франчайза. Има хора, които предпочитат а, по. как да го наречем? По-научно стил на научната фантастика в Стар Трек. Има такива като мен, които предпочитат по-развлекателния аспект, по... Митичния аспект на Старвос. За сега. Просто на време. Аз не харесвах и Доктор Ху, защото беше а, гадно, долно английско нещо. Но в крайна сметка а, дадох но възможности. Доктор Ху, ми харесва страшно много. А, мислиш, че е просто опит. Просто опит, да. А, никой не опитва. Еми, не опитват поради факта, че е огромен обем. Аз... Много хора бягат от Стар Трек, точно факта. Стар Трек. Не съм сигурен. Да Реално съм изгледал The Next Generation и Voyager, които са два сериала. Гледам по един епизод на вечер и ме отнело повече от година. А има още а, два сериала и 11 филма. Така че а, това е един от проблемите, защото буквално спираш да гледаш всичко останало а, и има много качествени, много добри сериали сега в момента, които остават на заден план за мен. Да, тук пренасищането а, вече е на лице някак, но то не е пренасищане на тези, които консумират вече продукта, а тези, които се те сблъскат с него не смеят. Докато при Star Wars ти имаш а, реално а, до момента а, очакай да видим 6, 7, 8 филма с Роу Гуан, имаш а, един анимационен пълнометражен клон лас, който е час и половина, да го броним 9 и колко 6 сезона на едно анимационно филмче и 2 или вече трети сезон на друго. Но колкото иде да този обем не е чак толкова много. Още повече има много хора, които знаят само за филмите, не ги интересуват отделните неща. Не ги интересуват телезионният продукт. Много по-лесно да изгледаш 8 филма, друго е да се отдадеш толкова много време, за да гледаш а... някакъв сериал. Отделни негови. Може би това е една от разликите, защото Стартрек е развит за да се развие. Старлорс, аз съм сигурен, че ще стане нещо подобно. Няма да е само, а, само силата и само а, готини бойни CGI сцени. Ще има много психология, ще има много наука, ще, ще измислят 1 милион спин и филъри, които ще го направят подобно на Стар Трек. Стар Трек е много развит вече. Тук, тук искам да те Мисля, че Стар няма да се развие в тази наступа, защото за годините, в които е съществувал а, всичко, което беше в The Extended Universe, което вече се води на нали, Star Wars Legacy, а, което Disney не го признават за реално, продълженията на оригиналните филми, комиксите, компютърните игри, което междуто е малко ужасно. Има много неща, които аз харесвам. Игрите, примерно, които вече не съществуват. Кайл Катарн от а, Jedi Knight по И всички тези неща а, се развиваха в посока митология. Те се развиваха в това да ни разказват митовете, за появата на ситите. А, как се развивали джедаите, какво се случва в Старата Република. Научният аспект беше, но винаги на страни. Никога не е бил основен за Стар Ще ти кажа защо според мен е така. Защото а, това е малко по-трудно за възприемане, това изисква от зрителя да положи по-голямо старание, може би, да мисли върху това, което гледа. Докато Стар сякаш е изграден, казвам го дори като фен, а, изграден по-скоро за да въздейства емоционално на зрителя. Не да го кара да мисли, просто да го накара да чувства, да е съпричастен с случващото на екрана, без да задълбава в технически способности и да се чуди как, примерно, един спидър, който е летял, изведнъж летява някакъв герой с него, изведнъж спира този герой, слиза от спидъра и спидъра спива във въздуха. Как, защо, по какъв начин. Много пъти съм се чудил. Да, я yeah. се чудил, но това не е основното в старост. Основното дори не а, Много хора се на наука, че се опитват да обясни силата с... А... Middle Медикори... Quarens Медик... Миту... да. и е, дори не искам да си спомням как се казваха. Това е един от големите аргументи на треките, Та също Стар Уорс. А, също да, това е една от големите грешки на лука според мен, защото а, има хора, казват а, Стар Уорс е пълен с религия. Силата се си явява един вид религия. Окей, а, аз лично не гледам на нея като религия, гледам на нещо мистериозно, което по-приятно е, по привличащо е, когато не е обяснено. А, бях чел наскоро една статия за ли е силата в Star Wars? Чете ли? Не съм. Много интересна. Защото в Стар Wars а, джедаите, както знаеш, нямат право да имат семейства и да имат деца. Освен едно семейство, което се върти всичко, така или иначе. А, любимите скайлокерови. И, и трябва да се, да се а, изучава. Силата трябва да се изучава. Само, че могат да изучават само тези с потенциал, които имат а, нужния брой медиклорианс на, на брой кръвните отца в... Не знам, вече няма това идея. Да не забаваме <laughs> в тази част от а, цялото нещо. И някакви научни готини хора бяха стигнали до извода, че може би силата е заразна и като прекарват време, а, големите джедаи с малките потенциални джедайчета, те я прехващат лека по лека и започват да стават силни. Силата е грип. Силата, не знам дали е грип. Добре, казахме за силата и това как тя е заразна. А... Искам и се да завършим обаче с нещо, което да е пак в кръга на Стар Трек, за да се получи някакъв баланс, е пак ти, ти си, както казах, малкото фенове, които познавам, които харесват от двата франчайза. Да приключим нещо с Стар Трек, кажи ни своето мнение за новите филми. За мен новите филми са неадекватни, не са достатъчно Стар Трек. Um, като цяло не смятам, че има нови филми. <сък> Гледал съм ги, имам малко неща от uh, от мърчен даже, защото ми ги подариха. И това е общо взето. Новите филми са неадекватни, в тях няма нищо от Стартрек. Стартрек е нещо uh, много по-различно от това, което представят новите филми. Стартрек е за uh, човешката психология в uh, Deep Space, дълбокия космос след uh, 5 годишна акция, 5 годишна мисия или uh, човешката технология или това как хората взаимодействат с нови видове. Също това са много, много интересни неща. Ако седна човек се загледа и започна да мисли. В uh, новите Star Trek филми има много CGI, много екшен. Uh, в най-новия мисля, че даже нищо не чух за Prime Directive, което се споменава по 10 пъти в епизод на Старите. Uh, не бих казал, че новите филми се заслужават. Добре, не мислиш ли обаче, че с този рестарт на филмовата вселена на Стар Трек, с този ребут всъщност, защото си точно ребут, не мислиш ли така ще се бъде да нови фенове към франчайз. Може. А, но от гледна точка на това, че може да привлече нови фенове, но ако това привлече фенове на Стар Трек, те няма да харесат стария Стар Трек. И, и франчайза по-скоро ще загуби. За да се ребутне, трябва един нов сериал, както се случва през 10-15 години 5, зависи между сериалите и да се почне лека по-лека серия по серия, с един готвен режисьор, с един готвен продуцент без много CGI да се, да се намесят хора, които са гледали наистина, са анализирали, анализирали старите филми Това не е начин да се ребутне Стар Трек Ще се продавали обаче? Да, има много хора като мен, които ще огледат. Аз съм сигурен, че и ти ще огледаш. От самото любопитство ще огледаш? Да, факт, аз, първият ребут на старт, е го гледах като опитство. А... Хареса ли ти? Да, защото може точно поради причините, които посочваш, той не беше толкова на това, защото беше по-скоро лек, комедиен екшн, с фантастични елементи. А... Доста повече харесах Into Darkness. А, но аз го харесах на съвсем друго ниво, а, Къмбър заради Къмбърбач, заради образа на Къмбърбач, който играе там, заради психологията, която имаше между споки Кърк, между героя на Къмбърбач, който също името му е с К и неговат, неговите мотиви. Аз харесвам Зодей с Канлебеш, смисни Не искахме да използваме да на хората, които не се огледи този защото... Не гледайте толфим, не гледайте Сърпък. Идеята си, да, Кан има смислени мотиви лични, които рано, те карат да, да го разбираш като злодей. Аз харесвам такива злодеи, които са смислени, които имат ясен мотив защо правят това, което правят. Дори до степен да си съгласен, да кажеш, да, той е прав, аз съм съгласен, той не е лош. Както е при Бион примерно, не ми хареса изобщо. М -м, пълна загуба на време, според мен. Бион, да, Бьонт е изключително слаб филм. Бионт е много необоснован от към много неща, има много дупки в сценария. Те тръгват някъде на, на майната си, има някаква станция, която е огромна. Какво прави там тази станция? По дори не си спомням за каква станция става дума? разбираш, сега съм го при няколко месец. Еми, аз го гледах от гледна точка, анализирах тези неща, които а, имат значение. И трябва да се вписват най-малко в, в реалността. А те не се вписваха в реалността по никакъв начин. А, Както казах, Prime Directive не се споменава никъде, което е най важното нещо в Стар в абсолютно всички. Не и според Кърк. Кърк беше главния в а, новите филми, но все пак а, споменава се от гледна точка на това, че Кърк я нарушава. А сега даже не се споменава. М -м, много се слаби за мен. Beyond е изключително слаб. Into Darkness е малко по-малко слаб заради Къмбърбач, който е много касов сега, много готин актьор в момента. Но, това... Признавам се, ако върнат към Барбач, тъй като те си го оставиха доста добре, си подготвиха yeah. за продължение, ако го върнат в някакво следващите, 4, 5, 6, колкото филма там направят, отивам. Едко ще правя, ще върнат парики. Аз може да не отида. <laughs> Но, ако има, ако има нов Стар Трек сериал, ще отида, защото Стар Трек не мога да се изчерпва в филм част в 40 така. минути. Все пак се задава. А, да, задава се, очаквам го с нетърпение, ще видим какво ще стане там, не искам да коментирам нещо. Мога само ти благодаря, че ви беше първия гост, направихме се в Тето, започнахме, въпросът е да продължим стабилно. Благодаря и аз ти благодаря много, за мен това беше един много продуктивен разговор и очаквам с нетърпение в бъдеще. А сучът още беше... е такива. Давам ти 20 секунди да се опиташ да изводиш някого да гледах на търпен. 20 секунди не са достатъчни. На мен самия ми отне над 20 епизода, ако трябва да съм честен. 20 секунди не са достатъчни. Хората трябва да са търпеливи и да са научно предразположени. Да се чели а, научни книги, научна фантастика, преди това. Да имат желание да го гледат. Това е като а, да станеш вегетарианец. Не може да станеш вегетаранец, ако не си предразположен и не го иска организмът ти и всичко не го иска. Това е съдба. Изводът е яще месо, гледайте Стар Благодаря, Бирекаст. От Нърд за Нърдове. Наистина големи благодарности на Георги, че беше гост в първия брой на Бирекаст. Ще го извикам някой път да си говорим и за Дота, а той наистина има доста какво да каже по въпроса. Но да преминем в нещо друго. Казах, че ще си говорим за кетч в края на подкаста. Този край наближава. Така че тези от вас, които не се интересуват от темата, могат да прескочите и да минат направо към финала. Последните няколко секунди. А за кетч феновете, ето, драги приятели, брати и сестри, мой, дойде нашият миг. Това, за което ми се иска да си поговорим. В първия брой е, разбира се, Royal Rumble 2017. Това е най-голямото събитие, което се очертават през този месец и до Ресълмейния включително. Хубавото на този Rumble, поне според мен, е, че е труден за предвиждане. Трудно е да се предвиди, кои ще са победители в двата мача за световни титли, за Universal Championship и за WW Championship. -а. Трудно е да се предвиди и кой ще спечели самият Royal Rumble. Получава се така, че тези три мача са взимосвързани. И в зависимост от победителите в матчовете за титли, това може да ни подскаже, по време на самото Pay Per View, кой също ще вземе и самия тръмбъл. Комбинациите са много наброй. и то логични такива. Това е хубавото, че има логични комбинации, които да можем да очакваме, а не да са такива, които да изкочат от нищото в последния момент. Но да започнем първо с световните титли, след това да минем на самия тръмбъл матч. Мисля, че има сериозна вероятност Срейнс да стане шампион, Universal Чемпион, Не искам това да става, защото дразни ме как пушват Роман вече втора или трета година. А, скучен ми е, признавам си, не искам да го виждам на върха в рол. Особено имайки предвид, че той беше на това място почти през половината, може би, ако не е цялата 2016 година. Видяхме какво добро направи това за рол. Лично за мен защото е доста трудно гледане в момента. Има вероятност обаче и Оменс да запази. Като ако Оменс запази, това дава някаква надежда, че ще види матч за титлата между него и Джерико. Което пък ще направи Джерико възможен победител в рамбол матче. Колко ни е странно, това е един от малкото ръл рамбол матчове, в които мисля, че Крис Джерико има шанс за успех. Сега, след това спечелване на US титлата, мисля, че е шанса да си тръгне като шампион. А Джерико Йоленс да връждуват за US титлата, става доста по-голям. Не ми харесва чак толкова като вариант, но пак е приемливо по някакъв начин. От другата страна, Местал си Сина. Сина има голям шанс, колкото и на някои хора да не им харесва, аз също не съм убеден, че е добър вариант. Сина има голям шанс да стане шампион отново. А, въпросът е срещу кого ще защитава. Слуховете са, че матчът между него и Тейкър за предстоящата Ресълмейни е отпаднал. Това означава, че ще трябва да му се намери друг компонент. Не съм сигурен на първо време, така не мога изведнъж да кажа име на човек, с когото искам да видя Сина да са на едининг, да направят матч за титлата, нито зигор ми се струва подходящ, нито Амброуз, нито Мис. Мис го виждам в а, съвсем друга насока с Дениал Брайана, ако му позволят на Мания да направя още един последен матч, или какъвто там ще се пада. Но наистина има и да стане шампион. Въпросът е срещу кого ще защитава след това той. Отделно имаме Стайлс, който също страда от проблема с липсата на достатъчно претенденти. Ортон и Лайот продължават своята история. Ортън изглежда отпада като вариант, така че ако AJ стане шампион, то тогава кой ще опонентът му? Тейкър, може би? Не знам. Ето вече има някои нахвърляни имена. Джерико Тейкър, като възможни победители в Ръмбъла. Прибавям Браун Строман, звучи напълно адекватно, имайки предвид какъв пуш получава. Той .е. според мен е твърде зелен, не трябва да му се дава такава победа толкова рано, но слухове има и за матч между Рейнс и Строман. Колко са слухове и колко са фантазиите на някой а, фен, който, както обичаме да се гуваме ние с така да се каже, не, не искам да казвам никога, не искам да казвам, че съм Смарк. а както се гуваме ние феновете, а, някой фен, който живее в мазето на техните, може би се измислил такъв матч и то е лес, лесно е да го измислиш. Лесно е да предположиш, че Еренс и Строман ще се изправят в един момент един също друг. Надявам се, Строман да бие, когато и да стане това, за да продължи неговия монстър пуш, защото може да може да излезе нещо добро от Браун Строма. Не искам да се нагърбвам с някакви очаквания. Знам, че звучи странно, аз в принцип не съм фен на Big Guy типовете. Предпочитам някакви а, келеши от индита които да ме впечатляват с това, което правят на ринга, но Браун Строман наистина е вариант също за спечелване на ръмбъла. Към тях можем да прибавим, а Към... под тях имам предвид Строман, Тейкър, Джерико, можем да прибавим, разбира се, и Голдбърг и леснар, но това ще се случи само при условие, мисля, че след това, след ръмбъла в пей което ще се проведе на... за Fast в Астлен, ще, не знам кое ще че някой другият от тях, двамата, ще вземе Universal Championship-а. Мисля, че шансът за това е малък, така че може би няма да обсъждаме тази вероятност. Goldberg и Lesnar най-вероятно ще са само запълнеш. Но наистина, интересен Rumble, нищо не се знае и точно това ми харесва. Надявам се да има интриги при другите матчове, все още не е ясен напълно андеркарда. Ще го коментираме отделно в блога. Но да се надяваме, че ще бъде едно добро pay-per-view и че ще положи основите на една интересна реселмения с качествени силни мачове. Бирекаст. От нърд за нърдове. Това е. Успях. Първият брой на Бирекаст вече е факт. Аз съм изключително щастлив от този факт. Предполагам, вие не сте толкова щастливи като мен, но се надявам поне нещо през последния почти час да ви е било интересно. Да сте се забавлявали, да сте научили нещо ново. А очаквам вашите коментари, впечатления и прочие, вашите съвети и препоръки, защото все пак правенето на подкаст е нещо, което е ново за нашите ширини. Не много хора се опитват да го правят и не много хора са сериозни. Аз се надявам в един формат, веднъж на две седмици, т.е. два пъти в месеца, да успея да задържа бирекаст, да го развием. И да стане едно място, в което различни хора да говорят за различни неща, които интересуват и мен, и вас като фенове. Свързани с кино, отново с литература, комикси, кеч и така нататък. Всички теми са на тезгяха. Въпросът е ние да хванем ножите и да почнем да режем, да режем, да режем. И така. Доста нелеп финал се получи, но като за първи брой, добре. Благодаря ви, че бяхте с мен и с Георги. Благодаря, че ни слушахте и бъдете с нас и следващия.